David Copperfield De Charles Dickens Pista 13 Știu că atunci când se întâmpla ca domnul Kinion să-mi dea vreun shilling, îl cheltuiam pentru mâncare sau ceai. Știu că nu eram decât un biet copil, îmbrăcat ca vai de lume, dar munceam din zori și până noapte, la rând cu ceilalți bărbați și băieți. Știu că hoinăram flămând pe străzi. Știu că așa cum eram, fără ca nimeni să-mi poartă de grijă, ar fi fost ușor să ajung un hot sau un vagabond, și că numai mira lui Dumnezeu m-a ferit de asemenea năpastă. Cu toate acestea, nu avem o situație reală la firma Mortstone în Greensby. Domnul Kenyon, un om nepăsător, dar foarte ocupat, având tot felul de treburi și venind la birou când i se năzărea, se străduia să se poarte cu mine mai bine decât cu ceilalți. Iar eu n-am spus niciodată nimănui cum am ajuns acolo și n-am lăsat cu nimic să se vadă că nu m-aș fi simțit bine printre ei. Și astfel, nimeni n-a știut ce se petrecea în inima mea. Precum am mai spus, mi cu neputință să povestesc cât am suferit, dar m-am închis în mine și mi-am văzut de treabă. Știam de la început că dacă nu voi îndeplini munca la fel de bine ca și ceilalți, nu voi scăpa de disprețul și de batjocura lor. Curând am devenit cel puțin tot atât de îndemânatic și de sprindent ca și ceilalți băieți. Deși mă arătam foarte prietenos cu ei, totuși felul meu de a fi și de a mă purta, se deosebe atât de mult de-al lor, încât am împiedicat orice apropiere între noi. Băieții și oamenii, când vorbeau despre mine, îmi ziceau «micul boier» sau «tânărul din Suffolk». Un anume Gregory, care era șeful secției de împachetat și un căruțaș pe care îl chema tip și purta o vestă roșie, îmi spunea uneori David. Dar aceasta se întâmpla numai atunci când ne simțeam mai apropiați, căci mă sileam, fără a mă opri din muncă, să-i mai înveselesc cu câteva povești din vechile mele lecturi care mi se ștergeau din ce în ce mai mult din amintire. Într-o zi, Mili Potato s-a înfuriat pe mine că făceam pe distinsul, dar mic Walker l-a pus imediat la locul lui. Nu mai nu tream nădejde că voi putea scăpa vreodată de această viață și cu toate că părăsisem orice gând de salvare, pot să afirm cu toată hotărârea că nu m-am împăcat nici o clipă cu această situație și că m-am simțit tot timpul nespus de nefericit. Și totuși am îndurat-o, nici măcar lui Pegoti nu i-am dezvăluit adevărul în vreo scrisoare, deși i-am trimis și am primit de la ea destul de multe. Pe de o parte mi-era rușine, iar pe de alta o iubeam prea mult ca să o necăjesc. Greutățile domnului Mike Howber îmi înrăutățeau această stare de spirit destul de proastă. Părăsit de toți, m-am simțit legat de familia lui și când mergeam pe stradă, mă gândeam la străduințele doamnei Mike Howber de a găsi vreun mijloc pentru a ieși cu fața curată din încurcătură, și eram și eu covârșit de povara datoriilor domnului Mikeauber. Sâmbătă seara, care era o zi mare pentru mine, pe de-o parte fiindcă mă simțeam mândru să mă duc acasă cu șase sau șapte șilingi în buzunar, uitându-mă prin vitrinele prăvăliilor și gândindu-mă ce aș putea cumpăra cu acești bani, iar pe de altă parte pentru că mă întorceam mai devreme de la lucru, doamna Mikeauber îmi făcea cele mai sfârșitoare de stăinuiri. Și la fel se întâmpla și duminica dimineața, când îmi luam mai târziu gustarea, amestecând într-un mic vas de bărbierit ceaiul sau cafeaua cumpărate de cu seară. Și nu era nici de cum ceva neobișnuit ca domnul Mike să-i în hohote de plâns la începutul acestor taifasuri de sâmbătă seară, pentru ca pe la sfârșitul lor să cântă o romanță despre bucuria lui Jack când se gândea la nen, iubita lui. L-am văzut venind seara acasă, vărsând lacrima mare și spunând că nu-l mai aștepta nimic altceva decât pușcăria, pentru că apoi, când se ducea la culcare, să facă tot felul de socoteli, cât l-ar costa să adauge niște balconașe la fața de casei, când s-o întoarce roata, cum îi plăcea să spună. Și la fel era și doamna Mike Aubor. În ciuda diferenței atât de mare de vârstă, s-a înfiripat între mine și acești oameni o prietenie curioasă, pe picior de egalitate, datorită, precum bănuiesc, faptului că ne aflam oarecum în aceeași situație. Dar niciodată nu mi-am îngăduit să mă folosesc de această prietenie și să mănânc și să beau la masa lor, că știam că erau datori și măcelarului și brutarului și deseori nu aveau de ajuns nici pentru ei. Într-o seară, doamna Mike Ober mi-a făcut cele mai depline mărturisiri, spunându-mi, Tinere Copperfield, nu te mai socotesc ca un străin și de aceea pot să-ți mărturisesc, că greutățile prin care trece domnul Maikauber au ajuns la un punct culminant. Cele auzit m-au întristat și m-am uitat cu multă simpatie la ochii înroșiți de plâns ai doamnei Maikauber. Nu ne-a mai rămas absolut nimic în cămară, în afară de o felie de brânză de Olanda, ceea ce e prea puțin pentru nevoile unei tinere familii, mi-a zis doamna Maikauber. M-am deprins să vorbesc despre cămară de pe vremea când treiam la papa și mamă, și-am folosit fără să-mi dau seama acest cuvânt. Ceea ce vreau să spun e că n-a mai rămas nimic de mâncare în toată casa. Vai!" am exclamat eu foarte îngrijorat. Din leafa pe o săptămână mai rămăseseră vreo doi sau trei șilingi în buzunar, ceea ce mă face să cred că această discuție a avut loc într-o miercuri seara. I-am scos în grabă și, cu inima strânsă de emoție, am rugat-o pe doamna Mai să ia ca împrumut. Dar, ca o nobilă doamnă, m-a sărutat, m i pun la loc în buzunar și mi-a zis că nici prin gând nu-i poate trece așa ceva. Nu, dragă domnișorule Copperfield, mi-a spus ea, departe de mine semnea gânduri, dar dumneata ești o discreție mai presus de vârsta dumitale. și dacă ai vrea, ai putea să-mi dai în alt fel un ajutor pe care l-aș primi și pentru care ți-aș rămâne recunoscătoare. Am rugat-o pe doamna Maica să-mi spună despre ce era vorba. M-am despărțit singură de argintăria mea, a zis doamna Maicaubăr. Am dus chiar eu și am amanetat pe ascuns, în mai multe rânduri, șase lingurițe de ceai, două solnițe și o pereche de clești pentru zahăr. Dar gemeni mă țin legată acasă și îmi vine greu să mai fac asemenea lucruri, căci mă aduc aminte de papa și mamă. mi am mai rămas câteva flacuri de care mă pot despărți. Domnul Maicaubăr e prea sensibil și nu m-ar îngădui cu niciun preț să le dau, iar clichet așa se numea fata de la orfelinat, e vulgară din fire și și-ar lua nasul la purtare dacă i-aș arăta prea multă încredere. Domnișorule Copperfield, aș putea să-ți cer. Am priceput ce voia doamna Mike Huber și am rugat-o să-mi ceară orice ar fi vrut. Și chiar în seara aceea m-am dus să vând câteva mărunțișuri, iar apoi, mai în fiecare dimineață, înainte de slujbă, am făcut câte un drum de acest fel. Domnul Mike Huber avea câteva cărți pe un dulapior, căruia îi zicea Biblioteca lui... Și ele au fost cele din tâi sacrificate. Le-am dus, una câte una, la un anticar de pe City Road. Pe vremea aceea, o parte din strada aceasta, în apropiere de casa noastră, era plină de anticar și de păsărari. Și le-am vândut cu cât am putut. Anticarul locuia într-o căsuță în dosul prăvăliei și se îmbăta în fiecare seară, iar nevastă s-a locărat strașnic în fiecare dimineață. Și de multe ori, când veneam de vreme dimineața, îl găsam într-un pat răvășit, cu o tăietură la frunte sau cu un ochi umflat mărturii ale exceselor săvârșite peste noapte. mi mă că era cam certăreț la beție. Se căznea să caute cu mâna care-i tremura cei câțiva șiringi de care avea nevoie, scotocind prin buzunarele hainelor aruncate pe jos, în timp ce nevastă sa, cu un copil în brațe și pe jumătate încălțată, nu contenea să-l certe. Uneori nu-și mai găsea banii și îmi spunea să trec mai târziu, dar nevastă sa avea întotdeauna bani, îmi vine să cred că îi lua chiar ea când era beat, și pe ascuns târgul, pe scară unde cobora după mine. Începuse să mă cunoască și cămătarul, la care lăsam zăloc diferite lucruri. Slujbașul care oficia în dosul teșghelei îmi arăta o deosebită atenție și deseori, țin bine minte, mă punea să-i declin un substantiv sau un adjectiv pe latinește sau să-i conjug un verb la ureche, în timp ce îmi făcea socoteala. Când mă întorceam cu banii, doamna Maica Ober mă poftea de obicei la cină și aceste mese aveau o savoare deosebită de care mi-aduc bine aminte. În cele din urmă, greutățile financiare ale domnului Mike Cauber au ajuns la punctul lor culminant. Într-o dimineață, în zori, a fost arestat și dus la închisoarea King's Bench din Borough. Când a plecat, mi-a zis că Dumnezeu l-a părăsit și eu am crezut că inima îi era tot atât de zdrobită ca și a mea. Dar, după aceea, am auzit că l-a văzut cineva chiar în dimineața aceea, jucând foarte vesel o partidă de popice. În prima duminică, după ce a fost închis, m-am dus să-l văd și să iau masa cu el. Nu cunoșteam drumul. Mi s-a spus că trebuie să întreb cum să ajung într-un anume loc de unde să vedea un alt loc și puțin înainte de aceasta era o curte pe care urma să o străbat și să merg drept înainte până ce voi zări un temnicer. Am făcut-o tocmai, și când în cele din urmă l-am zărit pe temnicer, mi-am adus aminte de Roderick Random, care, fiind aruncat în închisoarea datornicilor, dăduse peste un biet om în zdrențe și atunci inima a început să-mi bată și ochii mi s-au împăienjenit de nu l-am mai văzut pe temnicer cât de copilorosi eram. Domnul Mike Auburn mă aștepta în dosul porții. Ne-am suit în odeaia sa, care se afla la penultimul cad și am început amândoi să plângem. M-a rugat solemn, țin bine minte, să trag învățămintele cuvenite din pățania sa și să nu uit că acela care are un venit de 20 de lire sterline pe an, va fi fericit dacă nu va cheltui decât 19 lire sterline, 19 șilingi și 6 pence. Dar, dacă va cheltui 21 de lire sterline, se va nenoroci. După aceea, mi-a cerut să-i împrumut un șiling pentru o bere și mi-a dat pentru această sumă un ordin de plată către doamna Maicauber. Și-a pus apoi deoparte Batista și s-a înveselit. Am stat în fața unui fox slab, cu două cărămizi puse pe grătarul ruginit, câte una de fiecare parte, ca să nu ardă prea mulți cărbuni, până ce a venit un alt datornic, care locuia în aceeași odaie cu domnul Mike Auber și a adus din bucătărie o pulpă de berbec, din care urma să mâncăm toți trei. După aceea, domnul Mike Auber m-a trimis în odaia de deasupra, la capitanul Hopkins, ca să-i duc salutări din partea lui, să-i spun că eram tânărul lui prieten și să-i cerc un prumut, un cuțit și o furculiță. Capitanul Hopkins mi-a împrumutat cuțitul și furculița și a trimis salutări domnului Mike Aubor. În odăița sa mai era o cucoană foarte murdară și două fete palide, cu părul ciufulit, ficele sale. Mi-a zis atunci, bine că i-am cerut capitanului Hopkins să mă împrumute numai cuțitul și furculița, ce mă făceam dacă trebuia să cer și pieptănul cu împrumut? Capitanul era în ultimul hal de jerpeleală. avea niște favoriți mari și purta un par de siu vechi, ca fără haină de desubt. I-am văzut patul strâns într-un colț și toate farfuriile și străchinile pe care le avea adunate pe o policioară. Și-am ghicit, nici eu nu știu cum, că deși cele două fete ciufulite erau ficele capitanului Hopkins, totuși cu coana cea mordară nu era căsătorită cu capitanul Hopkins. Am stat acolo sfios, în prag, numai vreo câteva minute, dar am coborât tot atât de încredințat de adevărul celor ghicite, pe cât eram de sigur că aveam în mână un cuțit și o furculiță. La masă a domnit o atmosferă boemă și plăcută. După masă, i-am dus înapoi capitanului Hopkins cu și furculița și am plecat acasă să o liniștesc pe doamna Mike Albert și să-i povestesc cum a decurs această vizită. Când m-a văzut înapoiindu-mă, a leșinat. Iar după aceea a pregătit o cănuță cu un amestec cald de lapte și ouă ca să mai stăm de vorbă și să ne consolăm. Nu știu cum s-a vândut mobila din casă, nici cine a vândut-o. În orice caz, eu n-am avut niciun amestec. S-a vândut totul în afară de paturi, câteva scaune și o masă de bucătărie și s-a cărat într-o căruță. Cu lucrurile rămase, doamna Mike copii, copiii, orfana și cu mine, ne-am retras în două odăi din casa aproape goală din Windsor Terrace, unde am și dormit. Nu mai îmi dau seama cât a durat această situație, dar mi se pare că a ținut destul de mult. În cele din urmă, doamna Mike s-a hotărât să se mute la închisoare, unde domnul Mike Auburn își făcuse rost de o odaie numai pentru el. I-am dus proprietarul lui cheia casei și el a primit-o foarte bucuros. Paturile a fost trimise la King's Bench, în afară de al meu. să o dăiță în preajma închisorii, dincolo de zidurile ei, și în ciuda atâtor necazuri, eram foarte mulțumit, căci mă obișnuisem atât de bine cu familia Mike Auber, ca nu ne mai puteam despărți. Orfana și-a găsit și ea o locuință ieftină prin apropiere. Odeița mea, destul de tihnită, se afla într-o mansardă cu tavanul înclinat și cu o vedere plăcută spre o curte plină de cherestea. Mi s-a părut un adevărat rai când m-am mutat în ea și eram fericit când mă gândeam că necazurile domnului Mike Hauber, nu se mai puteau înrăutăți. În tot timpul acela am lucrat la în Greensby cu aceleași îndatoriri mărunte alături de aceiași tovarăș de muncă, stăpânit de același sentiment de nemeritată decădere ca la început. Dar, desigur, din fericire pentru mine, n-am legat nicio prietenie și n-am stat de vorbă cu niciunul dintre numeroși băieți pe care-i vedeam zilnic când mă duceam la depozit sau când mă înapoiam acasă sau când hoineram pe străzi în timpul meselor. În adâncul inimii mele, mă simțeam tot atât de nefericit, tot atât de singur, fără a mă putea bizui pe nimeni. Nu-mi puteam da seama decât de două schimbări. Mai întâi, păream din ce în ce mai jerpelit și apoi scăpasem de povara grijilor pentru domnul și doamna Mike Auber. În greaua încercare prin care treceau, câteva rude și unii prieteni începuseră să-i ajute, așa că trăiau la închisoare mult mai bine decât o duseseră înainte. Luăm de obicei gustarea de dimineață cu ei, potrivit unei învoieli, de ale care amănunte nu mai amintesc, după cum am uitat și ceasul la care se deschideau porțile închisorii și puteam intra la ei dimineața. Știu însă că mă deseori de la șase și până ce să pot intra, Mă ducem la vechiul London Bridge și mă așezam pe o piatră, uitându-mă la lumea care trecea sau privind peste balustrade răsăritul soarelui care aprindea o flacără de aur în vârful monumentului și își revărsa razele asupra apei. Uneori mă întâlneam acolo cu orfana, care îi povesteam tot felul de basme miraculoase despre cheiuri și despre turnul Londrei. Tot ce pot spune e că și eu credeam în ele, cel puțin așa sper. Obișnuiam să vin și seara la închisoare și să mă plimb pe splanadă cu domnul Mike Auber sau să joc cărți cu doamna Mike Auber, ascultându-i amintirile despre papa și mamă. N-aș putea spune dacă domnul Murtstone știa cum o duceam. N-am pomenit niciodată despre toate acestea celor de la firma în Greensby. Deși criza trecuse, situația domnului Mike Auber nu se prea îmbunătățise din pricina unui anumit act de care am auzit mult vorbindu-se și care, după câte cred acum, Trebuie să fi fost o învoială mai veche cu creditorii săi. Dar nu eram deloc lămurit asupra acestui act, și îmi dau seama că pe atunci îl socoteam ca un fel de pergament drăcesc, dintre acelea care pe vremuri erau foarte răspândite prin Germania. În cele din urmă, nu știu cum, acest document a încetat de a mai fi o piedică, sau, în orice caz, s-a dovedit a nu mai fi o staviră de netrecut ca mai înainte. Doamna Mike Huber m-a că familia ei hotărâse ca domnul Maicaubăr să facă o cerere de punere în libertate pe baza legii datornicilor insolvabili, așa că se aștepta să fie liberat până în cel mult șase săptămâni. Și atunci mi-a zis domnul Maicaubăr, care era de față, nu mă îndoiesc că voi începe, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă descurc și eu și să duc cu totul o altă viață dacă, vorba aceea, să o mai întoarce roata. Însemnând aici tot ceea ce se cuvine să fie amintit, Trebuie să spun că domnul Mike Aubăr a întocmit o jalbă către Camera Comunelor, cerând schimbarea legii pentru întemnițarea datornicilor. Mă opresc asupra acestei întâmplări, pentru că ea arată cum se îmbinau vechile mele lecturi cu noul fel de viață pe care îl duceam și cum îmi făuream singuri povești cu faptele de pe stradă și cu oamenii pe care îi întâlneam. Și ea mi-arată cum s-au format încă de pe atunci, treptat, unele trăsături mai de seamă, care se vor dezvolta de la sine, precum bănuiesc, în această povestire a vieții mele. În închisoare era un club, unde domnul Mike Auber, ca un om de vază, avea mare trecere. Domnul Mike Auber a expus membrilor clubului ideea de a întocmi o jalbă și ei au primit-o cu entuziasm. Și astfel, domnul Mike Auber, care era un om foarte bun din fire și depunea cea mai mare râvnă în orice îndeletnicire, în afară de propriile sale treburi, simțindu-se fericit numai atunci când avea de făcut ceva din care nu putea trage niciun folos personal, S-a pus pe lucru, a întocmit petiția, a trecut-o pe curat pe o foaie mare de hârtie, a întins-o pe masă, a fixat o oră și a chemat tot clubul și pe toți cei aflați în închisoare să vină, dacă vor, în odaia sa și să o semneze. Când am auzit de ceremonia care trebuia să aibă loc, am fost atât de curios și de nerăbdător să-i văd venind unul după altul să semneze, deși îi cunoșteam mai pe toți și mă știau și ei pe mine, încât mi-am cerut o învoire de un ceas de la slujbă și m-am vârât într-un colț al odăii ca să asiste la spectacol. În fața jalbei, lângă domnul Mike Auber, stăteau câțiva dintre cei mai de seamă membri ai clubului care încă în odăiță, mai lăsând puțin loc și pentru cei care trebuiau să semneze, iar vechiul meu prieten, capitanul Hopkins, care cu acest prilej se spălase în cinsta solemnității, s-a așezat lângă masă și a citit petiția, vrând ca toți să poată afla cu prinsul ei. Ușa a fost apoi larg deschisă și lumea a început să intre pe rând. Era foarte lung șirul celor care așteptau. Când unul intra, ceilalți rămâneau afară până ce acesta semna și ieșea. Capitanul Hopkins îi spunea fiecăruia. Ai citit-o?" Nu." Vrei să o auzi?" Și dacă cel care era la rând se arăta cât de puțin dornic să o audă, capitanul Hopkins i-o cita de la un capăt la altul. Capitanul Hopkins ar fi fost bucuros să o citească de douăzeci de mii de ori, dacă s-ar fi găsit 20.000 de mii de oameni care să vrea să o asculte, unul câte unul. Îmi amintesc de intonația suculentă pe care o dădea anumitor fraze ca, de pildă, reprezentanții poporului adunați în Parlament sau, de aceea, cu smerenie, cei care semnează această jalbă vin în fața acestui pracinstit for sau, nefericiții supuși ai augustei sale majestății auzindu ai fi zis că gusta vorbele ca pe niște fructe savuroase, iar domnul Mike Auber le asculta cu orgoliul unui autor și contempla, nu prea sever, cu ele de pe peretele din față. În timp ce făceam în fiecare zi drumul de la South Walk la Blackfriars și înapoi, sau hoineram la vremea mesei pe străzi necunoscute, ale căror pietre, cine știe, poate că mai poartă și astăzi urmele pașilor mei de copil, Mă întrebam câți dintre oamenii aceștia care se îngrămătiseră în fața mea să semneze jalba, îmi vor mai reveni în amintire, odată cu ecoul glasului capitanului Hopkins. Când mă întorc astăzi cu gândul la această lungă agonie a tinereții mele, mă întreb câte dintre poveștile pe care le-am făurit în jurul acestor oameni mai învăluie ca o ceață fantastică faptele de care mi-aduc atât de bine aminte. Când pășesc pe acest vechi tărâm, văd uneori mergând în fața mea un băiețaș romantic și nevinovat care-și făurește o lume a închipuirii din aceste ciudate și jalnice întâmplări. Și nu de mirare că-l plâng. Capitolul 12 Iau o mare hotărâre căci nu mai pot îndura viața pe care o duc. Cererea domnului Mike s-a judecat în ziua sorocită și, spre marea mea bucurie, s-a hotărât punerea sa în libertate, potrivit legii. Creditorii s-au rătat oameni de înțeles, iar doamna Mike mi-a spus că până și cizmarul acela răzbunător a declarat în fața curții că nu-i poartă pică, dar că îi place să fie plătit când îi se datorează bani și a adăugat că așa în omului. După ce s-a sfârșit judecata, domnul Mike Auburn s-a întors la King's Bench, unde mai trebuia să îndeplinească anumite formalități și să plătească vreo câteva onorarii înainte de a fi eliberat. Membrii clubului l-au primit cu mare bucurie și-au organizat în cinsta lui o ședință specială în seara aceea, pe care eu am petrecut-o mâncând o friptură de miel cu doamna mai Auburn în mijlocul celorlalți membri ai familiei care dormeau. Când sărbătorim o zi ca asta, ar trebui să-ți mai da puțin flip, domnișorle Copperfield, mi-a zis doamna mai ca să bem câte un pahar în memoria lui papa și mamă. Au murit, doamnă? am întrebat-o eu după ce am băut flipul într-un pahar de vin. Mama însă a săvârșit din viață, cu puțin înainte de a fi început greutățile domnului Cabor, sau în orice caz înainte de a-i se fi înrăutățit situația, mi-a zis doamna Cabor. Papa a mai trăit câtva timp și s-a pus de câteva orchezași pentru domnul Cabor, iar apoi a murit, regretat de multă lume. Doamna Cabor a dat din cap și a lăsat să-i cadă o lacrimă pioasă peste unul dintre gemeni care îi se afla întâmplător în brațe. Cum n-aș fi putut găsi prea ușor un prilej mai nimerit pentru a-i pune o întrebare care mă interesa îndeaproape, i-am spus doamnei Maicauber: Aș putea să vă întreb, doamnă, ce aveți de gând să faceți acum, când domnul Maicauber a scăpat de încurcături și a fost pus în libertate? Ați luat vreo hotărâre? Familia mea, mi-a spus doamna Maicauber, care rostea întotdeauna cu ifos aceste două cuvinte, deși n-am putut afla niciodată cine era cuprins în această denumire, familia mea. E de părere ca domnul Mike Auber să părăsească Londra și să-și exercite talentele la țară. Domnul Mike este un om înzestrat cu mari însușiri, Tomișorle Caporfield. Am asigurat-o că nu mă îndoiam de acest lucru. Cu mare însușiri, a repetat doamna Mike Familia mea e de părere că, dacă și-ar da cineva puțină o s-ar putea găsi ușor o slujbă la vamă pentru un om atât de iscusit ca el. Familia mea Neavând legături decât prin partea locului, e de părere că domnul Mai Auburn trebuie să se ducă la Plymouth și s-o cotește că trebuie neapărat să stea acolo. Ca să fie gata, am adăugat eu, întocmai, mi-a răspuns doamna Mike Albert, ca să fie gata dacă să o întoarce roata. Și plecați și dumneavoastră, doamnă. Întâmplările din timpul zilei, precum și gemenii și băutura, au făcut să pe doamna Mike Albert să nu-și mai poată stăpâni nervii și mi-a răspuns vărsând și roaie de lacrimi. Nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr. La început, poate că domnul Maicaubăr mi-a ascuns greutățile pe care le avea, dar firea lui încrezătoare l a făcut să fie sigur că va putea răzbate și singur. Și ragul de perle și brățele pe care le-am moștenit de la mamă le-am vândut pe jumătate preț, iar garnitura de coral, pe care papa mi-a dăruit-o la nuntă, am dat-o mai pe nimic. Totuși, nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr, nu!" a strigat doamna Maicaubăr și mai mișcată decât la început. Nu voi face niciodată așa ceva, e de prisos să mă ceri. M-am simțit foarte prost, ca și cum doamna Maicaubor ar fi crezut că i cerusem acest lucru, și m-am uitat la ea înspăimântat. Domnul Maicaubăr își are și el păcatele lui. nu te agăduiesc că e neprevăzător, și nici nu te agăduiesc că mi-a ascuns și veniturile și datoriile pe care le avea, a urmat ea, ațintindu și ochii în perete. Dar nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr. Doamna Maicaubăr și-a ridicat glasul într-un țipat care m-a înspăimântat atât de tare, încât m-am dus repede în sala clubului și l-am tulburat pe domnul Maicaubor, care ședea în fruntea mesei lungi și conducea corul. Hei sus, Dobin, hei sus, Dobin, hei sus, Dobin, hei sus și hei ho! I-am spus că starea doamnei Maicaubor era îngrijorătoare. L-au podidit pe dată lacrimile și a venit după mine cu haina plină de cozi și capete de crevete, din care se înfruptase. E, mă, meu, ce s-a întâmplat? a strigat domnul Maicaubor, dând buzna în odaie. Nu te voi părăsi niciodată, Maicaubor!" a strigat ea. Viața mea!" a zis domnul Maicaubor, luând-o în brațe. Nu m-am îndoi nicio clipă de asta!" E tatăl copiilor mei, e tatăl gemenilor mei, e soțul meu drag!" striga doamna Maicaubor, înăbușindu-se. Și nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr. Domnul Maicaubor era atât de mișcat de această dovadă de dragoste, că despre mine plângeam de mi se rupea inima, că strâns-o pătimaș în brațe și a rugat-o să se uite la el și să se liniștească. Dar cu cât domnul Maicaubăr o ruga mai mult să se uite la el, cu atât doamna Maicaubăr își aținta mai îndărătnică privirea în gol și cu cât îi cerea să se liniștească, cu atât i-a făcea tocmai pe dos. Curând, domnul Maicaubăr s-a simțit atât de copleșit încât a început și el să plângă, împreună cu noi. În cele din urmă m-a rugat să fiu atât de bun să-mi ia un scaun pe scară până ce-și va culca Voiam să-i spun până seara și să plec, dar el nici nu a vrut să audă și mi-a zis să rămân până ce va suna clopotul care vestea că străinii trebuie să părăsească închisoarea. Și astfel am așteptat la fereastra scării până ce a venit și el lângă mine, aducându-și un scaun. Cum se mai simte doamna Mike l-am întrebat. Destul de prost," mi-a zis domnul Mike Auber, clătinând din cap. E reacția." oh ce zi îngrozitoare! Suntem singuri, nu ne-a mai rămas nimic." Domnul Mikeauber mi-a strâns mâna, a gemut și a început iar să verse lacrimi. Eram foarte mișcat și oarecum dezamăgit, căci crezusem că o să ne bucurăm împreună de această zi fericită și atât de mult așteptată. Iar domnul și doamna Mikeauber erau atât de deprinși cu vechile lor necazuri, încât se simțeau ca niște naufragiați acum, când își dădeau seama că scăpaseră de ele. Parcă nu mai avea aceeași fire mlădioasă și niciodată nu i-am văzut atât de abătuți ca în noaptea aceea. Și când clopotul a sunat. Iar domnul mai Auber m-a însoțit până la poartă și s-a despărțit de mine, binecuvântându-mă, mi-a fost damă să-l las singur, căci părea tare nefericit. În toată zăpăceala și descurajarea aceasta, îmi dădeam prea bine seama însă că domnul și doamna Mike Auber, împreună cu familia lor, vor părăsi Londra și curând va trebui să ne despărțim. În noaptea aceea, pe când mă întorceam acasă și apoi, în ceasurile de nesom pe care le-am petrecut în pat, mi s-a ivit, nici eu nu știu cum, pentru prima oară în minte, Gândul care mai târziu avea să se prefacă într-o hotărâre de nezdruncinat. Mă obișnuisem cu familia Mike Auber, îndurasem împreună de cazurile, și, în afară de ei, nu mai aveam niciun prieten. De aceea, la gândul că voi fi nevoit să-mi caut un alt adăpost unde să locuiesc și că voi fi din nou aruncat printre străini, mă simțeam ca și cum aș fi început din nou viața pe care o duceam, dar pe care acum experiența mă făcuse să o cunosc destul de bine. Toate simțămintele mele atât de crunt lovite, toată rușinea și suferința care dăinuiau vii în sufletul meu au devenit la acest gând și mai sfâșietoare și mi-am dat seama că nu mai puteam îndura această viață. Știam prea bine că singura cale de a scăpa depindea de mine. Nu primisem decât rare ori vreun semn de viață din partea domnișoarei Murdstone și niciodată din partea domnului Murtstone. Îmi sosiseră vreo două sau trei pachete cu haine de gata sau cârpite trimise prin domnul Kinian. Și în fiecare găsisem câte un bilețel prin care J.M. nădăjduia că D.C. muncește cu râvnă și își face datoria. Dar nu era în aceste bilețele nici cel mai mic semn că aș putea ajunge altceva decât un hamal ca oricare altul. Și spre această situație lunecam din ce în ce mai repede. Chiar a doua zi, în timp ce mintea mi era frământată de planul pe care îl făurisem, mi-am dat seama că cele spuse de doamna Mai Aubur despre plecarea lor nu erau vorba aruncate în vânt au luat pentru o săptămână o odaie în casa în care locuiam. La sfârșitul săptămânii urmau să plece la Plymouth. Domnul Mike s-a dus la firmă unde lucram pentru a-i spune domnului Kinyan că din cauza plecării nu se mai putea ocupa de mine și pentru a mă lăuda precum meritam. Domnul Kinyan l-a chemat pe căruțașul tip, care era însurat și avea o odaie de închiriat și m-a pus să mă mut la el. Întrucât hotărârea mea era luată, l-am lăsat să creadă că mă învoiam. Cât timp am mai locuit sub același acoperiș, mi-am petrecut țările cu domnul și doamna Maicaubăr și cu cât timpul trecea, cu atât ne simțeam mai legați unul de altul. În ultima duminică m-a poftit la masă. Am mâncat friptură de porc cu sos de mere și padding. Cumpărasem în ajun un cal șarg de lemn pe care l-am dăruit la despărțire micului Wilkins Maicaubăr, băițașul, și o păpușică pentru mica Emma. I-am dat și orfane un shilling, căci rămânea fără slujbă. Am petrecut o zi foarte plăcută, deși toți eram foarte mișcați la gândul apropiat de spărțiri. Copperfield, mi-a zis doamna Mike Auber, de câte ori o să mă gândesc la vremea aceasta în care domnul Mike Auber a avut atâtea cazuri, o să-mi aduc aminte de dumneata. Purtarea dumitale a fost întotdeauna nespus de delicată și mai presus de orice laudă. N-ai fost niciodată un chiriaș pentru noi, ai fost un prieten. Copperfield, draga mea, a zis domnul Mike Auber, în ultimul timp s-a să se-mi spune astfel, are o inimă simțitoare față de nenorocirile semenilor săi. Are o minte isteață și o mână, într-un cuvânt, o pricepere deosebită de a vinde flacurile de care te poți lipsi. Am arătat că mă simțeam măgulit de aceste laude și le-am zis că îmi venea foarte greu să mă despart de ei. Scumpul meu prieten," mi-a zis domnul Cabor, sunt mai bătrân decât dumneata sunt un om cu oarecare experiență de viață și, într-un cuvânt, am trecut prin multe greutăți. Deocamdată, până ce s-o întoarce roata, ceea ce aș putea spune aștept să se întâmple de la un ceas la altul, nu-ți pot da altceva decât un sfat. Și sfatul meu e vrednic de a fi luat în seamă, mai ales că, într-un cuvânt, eu nu l-am urmat și am ajuns. Și aici, domnul Mike Albert, care până atunci fusese tot timpul radios, cu zâmbetul pe buze, s-a oprit și s-a încruntat. Vezi în ce hal am ajuns. Scumpul meu, Maicaubăr, l-a oprit soția sa. Am zis, a urmat domnul Maicaubăr, uitând de sine și zâmbind iar, vezi în ce hal am ajuns? Sfatul meu e să nu lași niciodată pe mâine ceea ce poți face azi. Orice tărăgăneală înseamnă să-ți furi singur căciula. Caută să nu-ți irosești timpul, căci așa fuge fără să-l poți ține în loc. Asta era și vorba bietului papa, a adăugat doamna Maicaubăr. Scumpa mea, a zis domnul Maicaubăr, Papa a fost un om foarte cum se cade în felul lui și, ferita sfântul, nu vreau să-l vorbesc de rău. Avea și darurile și cusururile lui. Probabil că nu vom putea găsi niciodată vreun altul care, la vârsta lui, să poarte atât de bine jambierele și să citească atât de ușor o tipăritură fără ochelari. Dar, scumpa mea, vorba și-a pus în aplicare și la căsătoria noastră. Și urmarea a fost că s-a grăbit atâta că nici până azi nu mi-am văzut banii pe care am cheltuit. Domnul Maicaubor s-a uitat pe furiș la doamna caubor și a adăugat. Nu-mi pare rău de asta, din potrivă, o Și apoi a rămas grav vreun minut. Al doilea sfat, Copperfield, a urmat domnul Maicaubor, îl cunoști. 20 de lire sterline venit anual, 19 lire, 19 șilingi, șase pens, cheltuială pe an. Înseamnă fericire. 20 de lire sterline venit anual, 20 de lire sterline și șase pence cheltuială pe an. Înseamnă mizerie. Flora se ofilește, frunza se usucă, norocul dispare de pe lugubra scena vieții și, într-un cuvânt, ești pentru totdeauna la pământ. Ca mine! Vrând ca pilda pe care o întruchipa să fie și mai izbitoare, domnul Mike Auburn a băut foarte mulțumit și vesel un păhărel de punch și a început să fluiere melodia The College Hornpipe. L-am asigurat că aceste povețe îmi vor rămâne întipărite în minte, deși, de fapt, nu mai era nevoie să o spun, căci se vedea prea bine cât mă mișcaseră În dimineața următoare am petrecut întreaga familie la stația de unde pleca poștalionul și cu inima zdrobită i-am văzut pe toți cum s-au urcat și și-au luat locurile în spate. Domnișorule Copperfield, mi-a zis doamna Maicauber, Dumnezeu să te aibă în paza lui. Nu voi putea uita niciodată toate acestea și chiar dacă aș putea, nu voi face. Copperfield, mi-a zis domnul Maicauber, rămâi cu bine, mult belșug și fericire. Dacă de-a lungul anilor care vor urma m-aș putea încredința că trist am soartă ți-a putut servi ca o lecție, voi ști că n-am trăit în zadar pe lumea asta. Dacă se întoarce roata și nu mă îndoiesc că așa se va întâmpla, voi fi nespus de fericit să te ajut cu ceva. Doamna Maica Ober stătea cu copiii în partea din spata diligenței, iar eu așteptam în mijlocul drumului, uitându-mă jalnic la ei. Și deodată, i s-a desprins parcă de pe ochi și a văzut cât de mic eram în realitate. Cred că așa s-a întâmplat, că mi-a făcut semn să mă urc până la ea, mi-a pus brațul în jurul gâtului și m-a sărutat cu o dragoste de mamă, de parcă aș fi fost băiatul ei. Abia am avut timp să cobor, că poștalionul a și pornit. Am mai apucat să văd cum își fluturau batistele, și peste o clipă totul s-a sfârșit. Am rămas în mijlocul drumului, orfană și cu mine, uitându-ne pierduți unul la altul. Apoi ne-am strâns mâna și ne-am despărțit ea aducându-se, precum bănuiesc, înapoi la orfelinatul Sfântul Luca, iar eu pornind să înfrunt o nouă zi de trudă la în Greensby. Dar nu mai aveam de gând să petrec multe zile de trudă acolo, nu, mă hotărâsem să fug, să mă aduc într-un fel sau altul la țară, la singura rubedenie pe care o mai aveam pe lume, la mătușa mea, la domnișoara beții, și să-i povestesc totul. Nu știu cum mi-a venit în minte acest gând deznădăjduit, dar odată intrat, a rămas acolo și a prins rădăcini, prefăcându-se într-un plan atât de hotărât, cum nu mai făurisem niciodată vreun altul până atunci. Nu scâtuși de puțin sigur că l-am crezut izbăvitor, eram însă hotărât să-l înfăptuiesc. Și din noaptea când gândul acesta mi s-a iubit pentru prima oară în minte, godindu-mi somnul, am retrăit mereu de sute de ori vechea poveste pe care biata mama mea istorisise despre ziua când m-am născut și pe care o știam pe de rost căci fusese una din marile bucurii ale copilăriei mele să o ascult cum mă povestea. În basmul acesta mătușa mea se contura ca o faptură înspăimântătoare și cumplită. Era totuși în purtarea ei o trăsătură asupra căreia îmi plăcea să mă opresc și care îmi dădea o licărire de nădejde. Nu puteam uita cum mamei mi s-a părut că a simțit o clipă mângâierea ușoară a unei mâini blânde pe frumosui păr. Și deși totul nu fusese poate decât o simplă închipuire a mamei, fără niciun temei real, mintea mea făurise o scenă în care o vedeam pe mătușa cea înspăimântătoare, înduioșată de frumusețea fragedă a mamei, de care mă aduc atât de bine aminte că ce-am iubit-o atât de mult. Și asta făcea ca întreaga poveste să fie învăluită într-o atmosferă mult mai blândă. Se prea poate ca scena aceasta să fi dăinuit atât de mult în mintea mea și să mă fi îndemnat, încetul cu încetul, să ajung la hotărârea luată. Nici nu știam unde locuia domnișoara beții. I-am trimis lui Pegoti o scrisoare lungă în care îi ceream, întreagăt, să-mi comunice adresa mătușii, dacă și-o mai amintea. Îi povesteam că auzisem de o doamnă cu acest nume, care trăia într-un anume loc pe care l-am ales la întâmplare și eram curios să știu dacă nu era chiar mătușa mea. Tot în aceeași scrisoare, i-am spus lui Pegoti că aș avea nevoie de o jumătate de guinee și aș rămâne tare îndatorat dacă ar putea să mi împrumute până ce voi fi în stare să-i o dau înapoi. Am adăugat că mai târziu îi voi spune și de ce mi-au trebuit acești bani. Răspunsul lui Pegoti a venit foarte repede și, ca de obicei, era plin de o dragoste devotată. Am găsit în scrisoare și jumătate din guinea cerută, mi-e teamă că i-a venit foarte greu până ce a scos-o din lădița domnului Barkis, precum și adresa domnișoarei Betsy, care locuia în apropiere de Dover, dar nu putea fi sigură dacă era chiar Dover sau Hythe, Sandgate sau Folkestone. Totuși, unul dintre oamenii pe lângă care lucram m-a lămurit când l-am întrebat despre aceste localități că se aflau una lângă alta și aceasta mi-a fost de ajuns pentru a mă hotărâ să pornesc la drum la sfârșitul săptămânii. Fiind un băiețaș foarte cinstit, și nevrând să las o amintire proastă la în Grisby, am socotit că e de datoria mea să rămân la lucru până sâmbătă seară și să nu mă duc la casierie să-mi primesc plata, căci la venire mi se plătise înainte fa pe o săptămână. De aceea îi cerusem cu jumătatea de guinee căci nu puteam rămâne fără niciun ban pe drum. Și astfel, sâmbătă seara, când așteptau toți în depozit plata salariului, iar căruțașul tip, care o lua întotdeauna înainte, a intrat cel din să primească să- L-am tras de mână pe Mick Walker și l-am rugat că atunci când i-o veni rândul la leafă să-i spună domnului Kenyon că m-am dus să-mi mut bagajul la tip. Apoi, spunându-i pentru ultima oară bună seara lui Mili Potatoes, am fugit afară. Îmi lăsat lădiță la vechea locuință de cealaltă parte a râului și scrisese pe dosul unui cartonaș dintre acela pe care le prindeam de butoaie. Domnișorul David, să rămână în păstrare la stația poștalionului Dover până ce va fi cerută. Țineam cartonașul gata pregătit în buzunar pentru a lipi pe lădiță de data ce o voi scoate din casă și, pe când mă îndreptam spre locuința mea, mă uitam să văd dacă nu găsesc pe cineva care să mă ajute să o duc până la stația poștalionului. Pe Blackfriars Road, lângă Obelisk, am zărit un lungand cu un cărucior gol la care era înhamat un măgar. Privirile noastre s-au întâlnit când treceam prin fața lui și mi-a strigat, Bă, parachioară, ce te zgâiești așa?" Voia de sigur să mă întrebe de ce mă uitam la el M-am oprit și l-am credințat că n-o semn din necuviință, ci pentru că nu eram sigur dacă ar fi vrut sau nu să-mi facă o treabă. Ce treabă?" m-a întrebat lunganul. De cărat o lădiță," i-am răspuns eu. Ce e lădiță?" mi-a zis lunganul. I-am spus că era vorba de lădița mea, care se afla mai jos pe strada aceea și că îi dau șase pence dacă mă duce până la stația poștalionului care pleacă spre Dover. S-a făcut, dacă îmi dai un șiling de argint." A lunganul, s-a urcat în căruciorul care nu era decât o scândură mai mare pusă pe roți și a pornit atât de repede încât a trebuit să mă silesc din răsputeri să pot ține pasul cu măgarul. Lunganul avea un aer arțăgos, nu mi-a plăcut, mai ales că mesteca un pai în timp ce îmi vorbea, dar mă să cu el, așa că l-am luat sus, în odaia pe care o părăseam, și am dus împreună lădița până jos, unde am pus-o în cărucior. Nu-mi venea să lipesc chiar acolo cartonașul pe lădiță, de teamă ca nu cumva să mă vadă vreunul din familia proprietarului și să mă oprească. Când am ajuns lângă zidul închisorii King's Bench, l-am rugat pe tânărul căruțaș să oprească pentru o clipă. Dar abia am rostit aceste cuvinte că el a și luat-o la goană ca și cum lădița mea, căruciorul și măgarul ar fi îndebunit pe neașteptate. Când am ajuns în piața de unde porna poștalionul, abia mai răsuflam. Eram foarte tulburat și a prins la față, și când mi-am scos din buzunar cartonașul, mi-a căzut și jumătatea de guinee. Pentru mai multă siguranță, mi-am pus-o în gură. Și tocmai eram foarte mulțumit că izbutisem să prind cartonașul de lădiță, deși îmi tremurau mâinile. Când odată lunganul m-a izbit cu pumnul în bărbie, și jumătatea de guinee mi-a zburat din gură, chiar în mâna lui. Ce? a răcnit lunganul și m-a luat de guler. O să te dau pe mâna poliției, vrei să o ștergi așa? -i? Hai cum de la poliție, pe zevenghile, hai la poliție. Te rog să-mi dai banii înapoi și să mă lași în pace, i-am zis eu foarte înspăimântat. Hai la poliție, mi-a zis lunganul. O să dovedești la poliție ce e al tău. Dă-mi da înapoi lădița și banii, n-auzi? Am strigat eu, izbucnind în plâns. Lunganul m a mai repetat odată. Hai la poliție! Și m-a târât foarte brutal spre măgar, ca și cum ar fi fost vreo legătură între polițai și bietul animal. Deodată s-a răzgândit... A sărit în cărucior, s-a așezat pălădița mea și strigând că se duce de-a dreptul la poliție, a pornit-o într-o goană și mai turbată ca înainte. Am fugit după el cât am putut de repede, dar nu mai eram în stare să strig și chiar dacă aș fi putut, n-aș mai fi îndrăznit. Am alergat o jumătate de milă și de cel puțin douăzeci de ori abia am scăpat să nu fiu strivit. Îl pierdeam, îl zăram iar, apoi îl din nou mă simțeam și șficiuit de un bici, auzeam cum se răstea cineva la mine, cădeam în noroi, mă ridicam, mă dăpusteam în brațele cuiva, nimeream cu capul într-un stâlp. În cele din urmă, buimăcit de teamă și de istovire, întrebându-mă dacă nu cumva jumătate din Londra se luase după mine ca să mă prindă, l-am lăsat pe lunganul acela să se ducă unde vrea, cu lădița și cu banii mei, și plângând și abia trăgându-mi răsuflarea, m-am îndreptat spre Greenwich, care, după câte știam, să afla pe drumul douvorului. Și așa am pornit spre locul unde se rătrăseze mătușa mea, domișoara Beții, aproape tot atât de sărac ca și în noaptea când am venit pe lume și i-am pricinuit o dezamăgire atât de cruntă. Capitolul 13. Urmările hotărârii mele Când am încetat să-l urmăresc pe lunganul acela cu cărucerul tras de măgar și-am pornit spre Greenwich, eram stăpânit de gândul năstrușnic de a alerga pe jos tot drumul până la Dover, dar curând mi-am venit în fire și m am potolit. M-am oprit la Kent Road, în dreptul unei terase care avea în față un havuz fără niciun strop de apă, cu o statuie foarte nostimă în mijloc, înfățișând un băiat care sufla într-o scoică. Istovit de sforțările făcute și abia trăgând în sufletul, m-am așezat acolo, pe pragul unei uși, ca să-mi plâng pierderea lădiței și a jumătății de guinee. Să lăsase întunericul și, cum stăteam și mă odihneam, am auzit ornicul bătând ceasurile zece. Din fericire, era o noapte senină și frumoasă de vară. Când mi-am revenit și am scăpat de nodul pe care l-aveam în m-am ridicat și am pornit mai departe. Deși eram în culmea deznădejdii, nici prin gând nu trecut să mă întorc înapoi. Și chiar dacă Kent Road ar fi fost acoperit de nămeți ca în Elveția, tot nu cred că mi-ar fi trecut prin minte să mă întorc.